și în și pe pământ, el tată, și sfânt. Din nou împreună, iubiți ascultători, și de data aceasta cu ocazia programului L196 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Ne aflăm, iubiți ascultători, cu studiul nostru în Evanghelia după Luca la capitolul 15, din care vom avea pentru început versetul 30. Înaintea căruia însă vom mai adăuga câteva gânduri pe marginea versetului 29, mai înainte de acestea două însă, haideți să parcurgem ultimul episod din lucrarea Pavelică în Țara Luminii, scrisă de Cristina Roy. Cu ocazia pasajului de astăzi, îl găsim pe Pavelică, într-o zi de luni, întors la casa parohială, unde muribundul s-a bucurat nespus de mult că băiețașul și-a găsit părinții. El îi poftise pe toți, prin soția pădurarului care era acolo atunci, să vină să vadă. și, în adevăr, că veniseră cu toții tatăl, mama și bunicul. Vorbise mult cu ei și se rugase. Bunicul, în special, nu putuse niciodată să uite această rugăciune. Voi sunteți protestanți, iar eu catolic, le-a zis el, luându-și adio. Dar tuturor celor care au primit pe Hristos, el le-a dat dreptul de a fi copii lui Dumnezeu, atât unora cât și celorlalți. Și în cer, unde merg eu acum, nu va mai fi nicio deosebire. rămâneți credincioși lui Dumnezeu ca să ne putem regăsi acolo sus. Marți și miercuri, el părea în adevăr că-i mai bine. Ba încă putu se umbla în prin cameră. Pavelica și ceilalți erau fericiți. A cerut să fie dus la biserică de tinerul capelan și acolo el s-a rugat la altar. Apoi a vorbit în latinește capelanului ca și când i-ar fi cerut ceva. Și numai când a continuat în limba slovacă, a înțeles și paverică. Când i-a spus, Fă găduiește-mi, frate," zicea el, că n-ai să le iei cărțile acestea pe care eu le-am dat. Vreau să le aibă în amintirea mea. Asta mi-a îngăduit să mor în pace." Pavelica a văzut cum capelanul a dat mâna parohului, după care preotul a genunchiat din nou pentru a se ruga. A doua zi, el a cerut să poată ieși puțin. Era așa de frumos afară, încât chiar doctorul l-a condus în grădină. S-a așezat, bine îmbrăcat, într-un fotoliu cu mâncarea lângă dânsul, pe o mescioară cu un picior. După aceea, el spuse surorii sale. Pavelică ar putea să-mi povestească acum ceva, apoi mi-ar place să dorm puțin în acest aer curat care îmi produce somn. Foarte bine, dragul meu, zise doamna H, sărutându-i fruntea. Voi folosi acest timp ca să primenesc aerul din camera ta și să-ți fac patul. Domnul să-ți răsplătească, ție și copiilor tăi, pentru dragostea ce mi a arătat, zise el cu gingășie. Odată rămas numai cu pavelică, luă testamentul său zicând, citește ceva din adevărata noastră țară a luminii pavedică. După dorința preotului, copilul a citit în cartea minunată a Apocalipsei lui Ioan descrierea orașului minunat, care nu are nevoie nici de soare, nici de lună și apoi descrierea râului apei vieții. Preotul i-a dat câteva lămuriri și a încheiat astfel. Vezi tu, dragă pavedică, din tot ce vom descoperi noi frumos ajungând în țara luminii, cel mai frumos va fi acela care stă pe scaunul de domnie, Iisus, mielul lui Dumnezeu. Apoi și-a împreunat mâinile și-a închis ochii după obiceiul lui când voia să se roage. În lângă el, Pavelica își puse căpșorul pe genunchi lui și se ruga și el. Dar cum rugăciunea se cam lungea, Pavelica ridică ochii. Bolnavul adormise liniștit, cu capul atârnând, și numai din timp în timp respira adânc. Pavelică simți ceva care nu se poate spune în cuvinte, dureros și solemn în același timp. Abia îndrăznea să respire ca să nu-l deranjeze, căci era atât de nemișcat. Trecuse mai înainte ca un nord de tristețe pe fața lui, iar acum... El visa desigur frumos că zâmbea de plin fericit prin somn. Auzind pași, paverică își ridică ochii, și făcu semn capelanului să meargă în citișor. Acela se apropie fără zgomot. Dar abia se apleca supra prietenului său și scoase un strigăt care răsună în toată grădina. Vai, paverică, nu putea să-și creadă ochilor. Totuși, era prea adevărat. Preotul nu dormea, ci. Murise. Oh, ce trist, ce trist era de văzut! Și gândindu-se și acum la dânsul, ochii copilului se umplură de lacrimi. Toate aceste evenimente, aceste întâmplări, cuvintele din urmă, se întipărisele adânc în mintea lui, așa fel că nu le mai putea uita niciodată. Dar de ce plângi? își zise el îndată. El e așa de fericit acolo. Doctorul zicea că a avut o hemoragie internă care îi pricinise moartea. Pavelica nu credea într-asta. El știa că venise Domnul Iisus și îl luase la el. Acum el a văzut deja toate. L-a văzut pe el cel mai frumos dintre toți pe scaunul de domnie al mielului. A întâlnit de sigur și pe necunoscutul care ne-a dat cartea și a mulțumit și din partea mea. Și eu voi merge cândva acolo sus, își spunea Pavelica. Redicând ochii spre poartea cerurilor, cu capul sprijinit în mâini, pavelică își urmă firul viserii lui, încercând să-și închipuie, cum are să fie când are să vină Domnul Isus, să-L caute la vremea potrivită și că ar putea în sfârșit ajunge în adevărata țară a luminii. Iubiți ascultători, cu acest pasaj am încheiat lucrarea atât de mișcătoare, Pavelică în Țara Luminii, scrisă de Cristina Roy. Observăm că această credință copilărească a lui Pavelică i-a redat părinții lui Pământești, mai mult decât atât a fost redat părintelui Ceresc, lui Dumnezeu, care la rândul lui, care cunoștință pentru faptul că a primit să se pocăiască și l-a primit pe Dumnezeu în inima sa, l-a făcut să intre în cer și cu o bogată recoltă. Pentru că prin viața lui, prin simplitatea credinței lui în Domnul Hristos, a fost folosit de Dumnezeu pentru întoarcerea la el a unui preot care făcuse studii teologice destul de avansate și pe lângă acesta o mulțime mare de enoriași de-ai lui, ca să nu mai vorbim despre părinții lui, despre familia părinților lui, despre părintele lui adoptiv bunicul Juriga și câți alții au mai fost care l-au găsit pe Domnul Hristos, în urma mărturisirii lui simple și copilărești. Vai, cât de mult ne-am ușurat și noi în cazurile vieții, dacă în loc să stăm să filozofăm Scriptura, dacă în loc să stăm să ne batem cu unii și cu alții pe învățături de ale ei pe interpretări, am luat-o simplu, așa cum este, ne-am întoarce la Dumnezeu și pentru că El spune că tuturor celor ce l-au primit le-a dat dreptul să se facă copiii lui Dumnezeu, am face și noi aceasta de îndată și am zice, Doamne Tată Ceresc, eu te primesc prin Domnul Iisus Hristos, vino te rog și în inima mea și de acum încolo îți mulțumesc că potrivit făgăduinței tale mai ai făcut un copil al tău. După aceea să ne continuăm o viață de citirea cuvântului, așa cum a făcut o pavelică, să ne continuăm o viață de rugăciune și de părtășie frățească, părtășie și rugăciune care am văzut-o din plin și în viața acestui copil și nu rămâne altceva de făcut lui Dumnezeu decât să dea ceea ce a promis cu mare bucurie și abia așteaptă să împlinească toate acestea în noi. Doamne Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm ca și pe parcursul programului acesteia care ne stă în față să învățăm lecția aceasta, să fim simpli, să venim la tine, să-ți mulțumim pentru ce ni le-ai dat, să ne ni le însușim și după aceea să-ți facem loc să-ți reverși harul tău în noi Har aducător De pace, bucurie și viață nouă Pentru toți cei din jurul nostru Spre slava ta Și bucuria noastră veșnică Amin Ești soarele liniștii mele Isuse, Isuse, Ești mai sus, mult mai sus decât ele. Mai sus, mult mai sus decât Isuse, Isuse. Așa după cum am anunțat iubiți ascultători, suntem în Evanghelia după Luca la capitolul 15, în care medităm asupra pildei fiului risipitor. Cu ocazia lecțiunii trecute am avut câteva gânduri asupra versetelor versetului 29, gânduri cărora le vom adăuga și pe cele ce urmează acum, după care, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât bineînțeles și prin bunăvăința dumneavoastră, le vor urma celelalte pregătite cu multă dragoste și multă dăruire pentru sufletele nemuritoare ale tuturor ascultătorilor emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Astfel, dar în versetul 29 de la Luca, de la capitolul 15, auzim pe fiul cel mai mare, fratele fiului risipitor, zicând: Tatălui său, mie niciodată nu-mi măcar un ied să mă veseleți cu prietenii mei. Să te bucuri în afara casei părintești, despărțit de tatăl? Cum se poate numi aceasta? Dacă vrei bucurii despărțit de Dumnezeu și de casa lui, este dovada cea mai limpede. Că nu Dumnezeu ți este desfătarea, că mai bine te simți fără El cu prietenii tăi. Iată un gând pe care trebuie să-L adâncim. De unde nu te aștepți, de acolo scoate capul euul cel vechi. De aceea Domnul Iisus spunea limpede și puternic, Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine. Oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Fiul cel mare, din pildă, scoate în lumina adevărul că poți să stai în casa lui Dumnezeu și pentru alte interese decât interesul lui Dumnezeu, că nu Dumnezeu ți este prietenul cu care să te bucuri și să te desfătezi, ci abia aștepți să ieși din casa lui ca să te desfătezi cu alți prieteni de care ți-e legată inima. Iată de ce îi spune el tatălui său, nu mi-ai dat măcar un să mă veselesc cu prietenii mei. Dragul meu! Tu care zici că ești credincios, mai ai tu prieteni în afara casei lui Dumnezeu? Îți mai găsești tu plăcerea și despătarea în altceva decât în Dumnezeu, Tatăl tuturor credincioșilor? Iată întrebări destul de serioase. În versetul 30, tot fiul cel mare al Tatălui, în reproșurile care le aduce Tatălui Său, continuă astfel. Iar când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu femeile desprunate, ei tăiat vițelul cel îngrășat. Un proverb din înțelepciunea olandeză spune așa, Ogoarele vecinului sunt totdeauna mai verzi. Fiul cel mare, din pildă, vedea pe tatăl că se ocupă mai mult de fiul cel mic care se întorsese din rătăcirile lui decât de el. Și din pricina aceasta era invidios și mânios încât nici nu-l mai socotea fratele său, ci doar fiul tatălui că cel îl numește acest fiu al tău. Invidia este veninul diavolului, care o întreaga ființă a omului, paralizându-i toate simțurile. Invidiosul nu-și mai cunoaște semenii și nici pe sine în adevărata cunoaștere. Veninul invidiei i-a îmbolnăvit și mintea, și ochii, și inima. Așa era fiul cel mare. El nu-și mai cunoștea fratele, iar pe tatăl îl mustra cu cuvinte grele. Desigur, Domnul Iisus, prin fratele cel mare din pildă, voia să descopere inimile fariseilor pline de invidie față de el și față de vameși și, și păcătoși care îl ascultau și cu care stătea adesea la masă. Dar nu numai pentru farisei a spus el marele învățător și mântuitor pilda aceasta, ci și pentru noi. Invidia ne poate umple și nouă inima dacă nu suntem veghetori și mai ales dacă nu ne-am lepădat de noi înșine cu adevărat. Numai firea veche este invidioasă, numai ea se mânie și se umflă de mândrie. Firea veche din noi trebuie omorâtă necurmat și necurmat să ne dezbrăcăm de ea. Invidiosul este un dușman declarat al Harului pe care Dumnezeu și-l revarsă și peste alte ființe. Invidiosul se lipsește mai bine pe sine de Har decât să vadă pe aproapele său sub harul lui Dumnezeu. Vai grozavă stare! Să ne cercetăm inimile frații mei! Când tatăl său aude aceste reproșuri, îi dă următorul răspuns în versetul 31 de la Luca 15. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dumnezeu Tatăl nostru nu se leapă niciodată de copiii săi, oricât de neascultători și răi ar fi. Ei îi rămân copii și el are mijloace nesfârșite pentru a-i aduce în starea în care trebuie. Tatăl, din pilda fiului risipitor, cu toate că a fost jignit și biciuit prin cuvintele semețe ale fiului său cel mare, cu toate că acesta s-a lepădat de fratele său întors din rătăcire, totuși el, Tatăl, nu s-a lepădat și nu s-a purtat aspru față de el, ci prin cuvinte dulci căuta să-l înduplece. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Tot ce are Dumnezeu este moștenirea copiilor săi și lui îi face mare plăcere să le dea tot ce are. Bucuria lui Dumnezeu este să-și dea averea sa pentru copiii lui. Adevărul acesta să nu-l uităm nicio clipă. Din partea noastră însă, dacă suntem copii, se cere să nu rămânem la poartă, ci să intrăm cu toată ființa noastră în casa Lui, căci numai aici, înăuntru, primim toate comorile Harului. În afara porții nu primim nimic. Doamne Dumnezeul meu, Tatăl meu din cer, îți mulțumesc că m-ai făcut copilul tău și tu nu renunți la mine, chiar când mă port rău cu tine și cu frații mei. Tu, în dragostea ta, ai mijloace și căi ca să mă duci acolo unde îți place ție să fiu. Și faci lucrul acesta pentru că m-ai răscumpărat cu un preț mare, ai dat chiar pe fiul tău, Domnul Isus Hristos, să moară pe cruce. Când vezi că din diferite motive nu intru pe deplin în casa ta, în casa ascultării de tine, ci stau la poartă, trage-mă tu înăuntru cu forța dragostei tale, pentru că eu, pentru mine, nu știu ce-i bine și ce-i rău. Mă închin, te binecuvintez și îți mulțumesc că tu nu te oprești în lucrarea pe care ai început-o în mine și cu mine, ci o duci la desăvârșire. Slăvit să fie numele tău. Amin. În versetul următor, tatăl continuă să vorbească fiului celui mai mare, înduplecându-l totuși să intre și el în casă. Îi spune, trebuia să ne veselim și să ne bucurăm? pentru că acest frate al tău era mort și amviat, înviat, era pierdut și a fost găsit. Pocăința sinceră a sufletului întors la Dumnezeu atrage după sine bucuria lui Dumnezeu, bucuria îngerilor, bucuria adevăraților credincioși, bucuria cerului întreg. Spune tatăl, trebuia. Trebuia deci să ne veselim și să ne bucurăm. Adică este ceva peste care nu se poate trece. O lege naturală față de care nu te poți împotrivi, așa cum nu te poți împotrivi legii gravitației. Dacă sari de pe casă, trebuie neapărat să cazi jos. Trebuia, spune tatăl, să ne veselim. Nu se putea altfel. Roada imediată a pocăinței adevărate este bucuria. Observăm un lucru în această pildă spusă de Domnul Isus. Niciun cuvânt n-a spus tatăl fiului său care s-a întors acasă. A vorbit cu toți, cu Robi, cu fiul cel mare, dar cu fiul său regăsit n-a vorbit nimic, ci doar l-a sărutat mult. Atât de copreșit era tatăl de dragoste și de bucurie, că n-a mai putut să spune vorbe, ci doar a făcut fapte. Sărutul a fost prima faptă, prima exteriorizare a dragostei înflăcărate. Oare nu-i de ajuns? Cine poate să spună prin cuvinte dragostea, nu atinge decât marginea dragostei. În lăuntrul inimii este un foc care nu poate fi cuprins în vorbe. Trebuia, spune tatăl, să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și înviat, era pierdut și a fost găsit. Cu o înțelepciune pe care numai dragostea o poate da, căutat tatăl să trezească și fiul mare din somnul invidiei, ca să recunoască în cel întors acasă pe fratele său de care trebuia să se bucure. Tatăl îi spune, acest frate al tău era mort și înviat. Bucuria tatălui față de fiul cel mic reîntors acasă era umbrită de starea de invidie a fiului cel mare. De aceea voia cu tot focul enimii să-l trezească și să-l împingă spre fratele său. Tot așa face și Dumnezeu. El vrea să-i vadă pe toți copiii lui în același loc, trăind într-o dulce părtășie și hrănindu-se toți din pâinea dragostei. Să ne gândim aici la despărțirea pe care au făcut-o grupările religioase între copiii lui Dumnezeu. Fericitul Ieronim dă un citat dintr-o evanghelie apocrifă care ar fi o spusă a Domnului Iisus ucenicilor săi. Sună în fel următor. Și niciodată să nu fiți bucuroși, dacă nu vedeți pe frații voștri în dragoste. Iată un lucru de mare însemnătate. Cum poți să fii bucuros fără dragoste? Cum poți să împlinești voia lui Dumnezeu când scoți din dragostea ta pe unii din frați? E ceva cu neputință. Acesta nu-i felul lui Dumnezeu de a fi. Cel născut din Dumnezeu are felul lui Dumnezeu de a fi. În multele din scrierile evreiești se găsește o povestire în care se spune că în vechime, cu ocazia înnecării egiptenilor, în Marea Roșie care îi urmăreau pe israeliți ieșiți în pustie, în cer au răsunat foarte multe urale de bucurie. Tatăl a întrebat atunci îngerii, pentru ce vă bucurați așa mult? Îngerii au răspuns, pentru că cei ce îi urmăreau pe poporul tău iubit au pierit, s-a terminat cu ei, acum poporul tău este liber. Și spune în continuare în povestire că Dumnezeu ar fi zis, da, e adevărat, dar nu vă gândiți că și egiptenii sunt tot lucrarea mea? Observăm că Dumnezeu vrea să-și vadă pe toți fiii în lăuntru casei sale, într-o dulce părtășie. Dragostea lucrează neobosită pentru realizarea acestui scop. Să nu-i punem piedici. Trebuia, spune tatăl, să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort ce a înviat, era pierdut și a fost găsit. Este vremea să ne bucurăm, a zis tatăl fiului pierdut. El a spus acest lucru, fiindcă inima sa era legată de fiul pierdut. Dragostea tatălui l-a făcut pe fiul să se trezească din nepăsarea lui și să-și vină în fire. Dumnezeu lucrează în ascunsul inimii noastre, înainte de a ne îndrepta noi spre sfințenie, pace și iertare. Tatăl ne trezește înainte de a-l cunoaște noi și se bucură când vede că îi răspundem. Tatăl și-a dat seama de greutățile pe care le-a întâmpinat fiul său în drumul lui spre casă. I-a fost greu să înfrunte privirile mustrătoare ale fratelui său, dar tatăl are milă de cel pocăit și mila sa nemărginită mântuiește pe păcătos. E greu, într-adevăr, să te ridici spre sfințenie când frații tăi te jocoresc, dar să avem încredere în Dumnezeu care se bucură de orice mișcare spre pocăință. Tatăl a fost vesel gândindu-se la viitorul fiului său. Odată a ajuns acasă, ce nu poate face el? Bucurie și fericire, slujbă și creștere în har, o viață sfântă, iată ce l aștepta. El vede pe Saul din Tars prefăcut în pavel. Iată de ce este plin de bucurie. Sărbătoarea prilejuită de întoarcerea acasă a fiilor pierduți nu este întreruptă de faptul că unii nu vor să ia parte la ea. Cei însă care se bucură împreună cu Dumnezeu, devin împreună lucrători cu Dumnezeu, devin pescari de oameni, dovedind prin aceasta că au în ei felul lui Dumnezeu de a fi. Ceea ce este important de reținut este faptul că Tatăl din pildă are ultimul cuvânt. Într-adevăr, Dumnezeu are ultimul cuvânt în istoria mântuirii noastre. Cu toate împotrivirile celui rău din întreaga istorie a omului căzut în robie a păcatului și a morții, cu toate înfrângerile suferite pe drumul lung al întoarcerii lui acasă, ultimul cuvânt îl are Dumnezeu. Și când Dumnezeu are ultimul cuvânt, totul este desăvârșit de bine. Sărbătoarea întoarcerii fiului pierdut acasă la tatăl are un început, dar sfârșit nu are. Evanghelia nu ne arată nicăieri. Sfârșitul acestei bucurii. Ceea ce era pierdut a fost găsit. Iată pricina sărbătorii veșnice. Binecuvântat să fie Dumnezeu, care ne-a deschis ușa sărbătorii prin Domnul Isus Hristos și nu o va mai închide în vecii vecilor. Iată acum câteva învățăminte din pilda fiului risipitor. Avem prima dată șapte pași ai fiului pierdut pe calea căderii. 1. Pretenția lui, din partea de avere. 2. Plecarea lui. A plecat într-o țară depărtată. 3. Viața lui împăcat și a risipit averea. 4. Lipsa. A venit o foamete în țara aceea. 5. Ultima încercare a lui. S-a lipit de unul din locuitorii țării. 6. Înjosirea lui. S-a făcut păzitor la porci. 7. Necazul lui. Nu-i da nimeni nici măcar roșcovere porcilor. Iată acum șapte pași ai fiului pierdut pe calea ridicării. 1. Trezirea lui. Și-a venit în fire. 2. Știința lui. Vai, eu mor de foame aici. 3. Hotărârea lui. Mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu. 4. Mărturisirea lui. Tată, am păcătuit. 5. Nevrednicia lui. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. 6. Pregătirea sa. S-a în vechiul loc? Șapte. Întoarcerea lui. S-a sculat și a plecat. Acasă la tatăl găsim de asemenea șapte stări. 1. Ochii veghetori ai tatălui. L-a văzut de departe. 2. Mila tatălui. A alergat înaintea lui. 3. Dragostea tatălui. L-a sărutat mult. 4. Îngrijirea tatălui. L-a îmbrăcat. 5. Cinstea tatălui. Puneți un inel în deget. 6 părtășia cu tatăl, i-a dat de mâncare, șapte, bucuria tatălui, a început să se veselească. Iubiți ascultători, toate aceste citate se găsesc în capitolul 15, pe care îl studiem acum, de-a cărui încheiere ne apropiem, și vă puteți nota pentru dumneavoastră, în dreptul fiecăruia din cei șapte pași enumerați în cele trei împrejurări, respectiv șapte pași pe calea căderii, șapte pași pe calea ridicării și șapte împrejurări găsite acasă la tatăl. Toate aceste împrejurări pe care le-am menționat, toți acești pași, îi puteți afla din parcurgerea capitolului 15 pentru dumneavoastră personal, respectiv locul unde se vorbește despre pilda fiului risipitor. Cu această ocazie, iubiți ascultători, anunțăm încheierea studiului pe care l-am făcut împreună asupra capitolului 15 din Evanghelia după Luca. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, cu ocazia lecțiunii viitoare, vom începe studiul capitolului 16 din Evanghelia după Luca, așa după cum Bunul Dumnezeu a găsit cu cale să inspire pe credinciosul său slujitor preotul Nicuriță să le aștearne pe hârtii pentru noi. Cu acestea fiind zise, anunțăm încheierea programului L-196, care vă vine cu multă bucurie și dăruire de inimă din partea emisiunii creștine de radio, Evanghelia, lumina vieții. Dumnezeu să-și binecuvinteze lucrarea sa și pe toți ascultătorii săi. Amin.